Роджер Желязний. Володар Світла. Читає Сергій Оробчук. Сонце повзло в небі червоним диском, піднімаючись до Божого мосту. Князь ішов пробудженим містом, пробираючись серед яток із розкладеними на показ виробами всіляких дріб'язкових ремесел. Навколо нього снували продавці мази і порошків, парфумів та олій. Квіткарки махали перехожому вінками і букетиками. Винарій не казав нічого просто сиділи зі своїми міхами на рядах затінених лавок, чекаючи доки покупці, як завжди, підійдуть самі. Ранок душів стравами на вогні, мускусом плоттю, екскрементами, оліями, пахощами. Усі ці аромати змішалися докупи і витали, немов не зрима хмаринка. Відубраного старцем чоловіка цілком сподівано було зупинитися і заговорити до горбаня, що старцював із чашею. «Здорово, брате, я сам не звідси маю тут справу». «Підкажеш, як пройти на Ткацьку вулицю». Горбань кивнув і недвозначно потрусив чашею. Чоловік дістав монетку з гаманця, схованого під подертими лахами. Кивнув її у Горбаневу чашу, де вона швидко зникла. «О, ондички!» – показав головою живрак. «Третій поворот ліворуч. Пройдеш ще два перехрестя і дійдеш до фонтанного кільця перед храмом Варуни. На це кільце виходить Ткацька вулиця. Знайдеш її за знаком шила». Чоловік кивнув Горбаневі Поплескав його по горбі й рушив далі. Діставшись з фонтанного кільця, князь зупинився. Кількадесят людей вишикувалися рухомим рядом перед храмом варуни, найсуворішого і найповажнішого з усіх небожителів. Та ці люди не збиралися до храму, натомість робили щось, для чого треба було діждатися черги. Він почув стукіт монет і підійшов ближче. Черга просувалася до блискучої металевої машини. Якийсь чоловік кинув монетку в пащу сталевого тигра. Машина замуркотіла. Чоловік натиснув кнопки, відлиті у вигляді звірів і демонів. Тоді заблимали вогники вздовж звистих тіл двох нагів, священих зміїв, що обрамлювали прозорий перед машини. Він підібрався ще ближче. Чоловік смикнув за важив з боку машини, відлитий у вигляді рибячого хвоста. Нутрощі машини сповнило божественне голубе сяйво. Змії червонясто запульсували. Заграла тиха музика. У світлі з'явилося та з шаленою швидкістю, Закрутилося молитовне колесо. Чоловік мав блаженний вираз обличчя. За кілька хвилин машина вимкнулася. Він укинув ще монету і знову смикнув важель, змушивши кількох осіб ближче до кінця черги чутно ремствувати. Мовляв, це вже його сьома монета, а день же спекотний, а інші ж теж чекають, щоб замовити молитву другу. І взагалі, чому би йому не піти всередину і не віддати такої великої пожертви просто в руки жерцям? Хтось відповів, що той чоловічок, запевне, Чимало нагрішив. Заходилися вгадувати, що ж саме він може відмовлювати. Це супроводжував неабиякий регіт. Побачивши в черзі кількох жебраків, князь і собі в неї став. У міру просування він зауважив. Тим часом, як одні натискали кнопки на машині, другі просто вкидали якийсь металевий диск у пащу такого самого тигра з протилежного боку корпусу. Коли машина завершувала роботу, диск випадав у чашу і власник його забирав. Князь наважився порозпитувати. Звернувся до чоловіка, котрий стояв перед ним. Чому це дехто має якісь власні кружальця? Бо зареєструвались, відказав той, не обертаючись. У храмі? Так. Ну, ну, ну, що. Почекавши з хвилини, він запитав знову. А на реєстрові, як хочуть оцим скористатися, тиснуть кнопки? Так, набирають ім'я, фах і адресу. А ну ж хтось не тутешній, от як я. Маєш додати ще й назву свого міста. А ну ж хтось не письменний, як от я, що тоді. Чоловік обернувся. «Тоді, малівши, помилися по-старому, а по дай просто в руки жерців. Або ж зареєструйся і матимеш власне кружальце». «Ясно», – мовив князь. «Так, слушно кажеш. Маю це трохи обметикувати. Дякую». Він вийшов із черги і рушив круг фонтана туди, де на стовпі висів знак Шила. Відтак опинився на Ткацькій вулиці. Тричі питав вітрильника Янаггу. Утретє – у низкорослої жіночки з могутніми руками і вусиками, що сиділа, скрестивши ноги, і плила килимок у своїй яці під низьким звісом даху того, що колись либонь було стайною та й досі нею пахло. Вона прикричала йому куди йти, але спершу обдивилася з ніг до голови та з голови до ніг несподівано гарними оксамитово карими очима. Він пішов, як вона сказала, перебрався з зигзагом проходу між будинками, Спустився сходами, що притилилися ззовні до стіни п'ятиповерхівки, і дістався дверей, які вели в підвальний коридор. Там було вогко й темно. Пустукав у треті двері зліва, і трохи згодом вони відчинилися. Чоловік утупився в нього. Чого? Можна війти. Маю досить такий невідкладну справу. Той хвильку повагався, тоді ледь кивнув і відступив у бік. Князь пройшов повз нього в комірчину. На підлозі перед табуреткою, що на неї чоловік знову всівся, був розкладений великий шмат парусини. Хазяїн жестом попросив князя сісти на другу табуретку з наявних двох. Чоловік був невисокий на зріст і широкий у плечах. Волосся мав білосніжне, і на зіницях уже помітні були перші димчасті ознаки катаракти. Руки були смагляві й загрубілі, суглоби пальців в «Чого?» – повторив він. «Ян Ольвік, сказав гость. Старечі очі спершу розширилися, а тоді звузилися в щілинки. Чоловік зважив на долоні ножиці. «Далеченька путь до ті парері», – мовив князь. Старий витрішився і раптом усміхнувся. «Коли серце там?» – відповів він, поклавши ножиці на верстат. «Скільки літ, скільки зім, Я згубив лік рокам. «І я. Але десь сорок-сорок п'ять років ми не бачилися. Чимало пився утекло від тодіга?» Сем кивнув. «Не знаю, з чого й почати», – мовив хазяїн. «Насамперед, скажи, чому я нагга». «А чому біні? Звучить якось щиро, по поробітничому. Сам же ти як? Досі князюєш? «Я досі я. І коли мене кличуть, то й досі сідгартхою». Вітрильник пирхнув. «Ще й ув'язнювачем демонів? Гаразд. А що статки твої до вбрання геть не пасують, доходжу висновку. Ти, як завжди, розвідуєш обстановочку». Сем кивнув. І натрапив набагато всякого незрозумілого. «А то ж», – Ян. «А то ж, із чого ж почати? Із чого...» Розповів, про себе. Ось і що. За багато злої карми я набрався, щоб сподіватися тепер на переселення. Що-що? Карма, кажу, зла. Стара релігія не просто єдина релігія. Це релігія – откровення, насаджувана страхітливо наочно. Але не думать ці останні слова гучно. І Із десяток років тому Рада дозволила застосовувати психозонди до кандидатів на поновлення. Це було якраз після розколу на акселераціоністів і деєкратів, коли священа коаліція витиснула технарів і тиснула собі далі. Найпростіший розв'язок був пережити проблему. Храмовники змовилися з тілопродавцями, міські їхніх клієнтів стали зондувати, акселераціоністам відмовляли в поновленні, септо, ну, простіше простого. Акселераціоністів тепер лишилося геть небагато, але це був лише початок. Божа кліка швидко збагнула у чим сила. Сканування міськів стало стандартною процедурою, що передує переселенню. Тіло продавці стали кармовладцями і увійшли до храмової ієрархії. Вони читають твоє минуле, зважають карму і визначають твоє наступне життя. Чудовий спосіб зберігати кастову систему і заповнити деєкратами владу. До речі, більшість наших старих знайомих вгрузнили в усе це по самі сінькі німби. Боже, жахнувся Сем. Омножені, виправив Ян. Завдяки образам і атрибутам їх і так завжди мали за богів, але тепер це збійся офіційно. І ниньки жодному з тих, кому випало належати до перших, не варто заходити до палати карми, не вирішивши наперед, що йому більше, до душі. Швидке обожествлення чи погребне багаття. На коли ти записаний? Завершив він. На завтрашнє пообіддя, відповів Сем. А як це ти досі топчеш ряст, не маючи ніба, ані жменький блискавок? Бо маю двійко друзів, що вони обоє порекомендували мені жити собі тихцем, а на зондування не ходити. Я ще розсердно... Пристав на їхню мудру пораду і ось наслідок. Я досі тут, латаю вітрила, час від часу даю жару в місцевих забігайлівках. Інакше, він здійняв мозолисту руку та класнув пальцями. Інакше, як не справжня смерть, то, приміром, тіло напхане раком, або цікавенне життя вихолощеного буйвола, або собака, припустив Сем. До так, відказав Ян. Тишу сповнило булькання спиртного, що ним хазяїн сповнив дві склянки. Дякую. Щоб пекло, не пекло. Він поставив пляшку назад на верстат. Ох ти, ще й на порожній шлунок. Сам женеш. Ага, маю апарат у сусідній кімнатці. І з чим тебе і вітаю. Ну, якщо й була в мене зла карма, то вже без залишка розчинилась. Зла карма означає будь-що, аби це було не до вподоби нашим божественним друзям. А що чого ти вирішив, що вона в тебе є? Бо хотів я був ширити машинерію серед наших тутешніх нащадків. За це мені надавали чортів на раді. Я покаявся і мав надію, що вони забудуть. Та акселераціонізм відкинули так далеко, що за мого віку він уже не повернеться. А шкода. Хотів би я знову підняти вітрило, поплести до нових обріїв. Ба навіть підняти корабель. Невже зонд насправді досить чутливий, щоб уявляти якісь ефемерні акселераціоністські погляди? Зонд, мовив Ян, чутливий досить, щоб показати, що ти їв на сніданок 11 років і один день тому – і де ти того ранку порізався, коли голився, наспівуючи гімн Андори? Коли ми полишали домівку, і з цим тільки експериментували, зауважив Сем. Ті два зразки, що їх ми привезли, були простенькі перетворювачі москових хвиль. Коли ж стався прорив? Ну то слухай, Силюча темний, пам'ятаєш того шмаркача, невідчийного байстрюка з третього покоління на ім'я Яма? Хлопчину, який розганяв і розганяв генератори, аж доки один вибухнув і так його пообпікав? що своє друге тіло, десь 50 річне, він одержав, не доживши і до 17 -ти. Хлопчину, закоханого в зброю. Того малого, який знеболював і розтинав усе, що рухається, знаходячи у своїх дослідах таку втіху, що ми прозвали його Богом Смерті. Так, пригадую. Що й досі живий? Якщо волієш це так називати, то тепер він таки Бог Смерті. Тільки це вже не прізвисько, а посада. Він удосконалив зон десь і 40 років тому, але деї крати... Лише досить недавно його розсекретили. Кажуть, що він іще кілька штукенців вигадав, щоб прислужитися Божій волі. Наприклад, механічну кобру здатну щитивати енцефалограму десь за милю, ставши дибки і роздувши каптура. Вона знайде серед натовпу потрібну людину в будь-якому тілі. Антидодж на її отруту невідомий. Чотири секунди і гаплик. Або вогнежезел, як їм кажуть владар Агні з морського берега, поборознив поверхні всіх трьох місяців. Як я розумію, він саме проєктував якесь реактивне одоробло для владаря Шиви. Ну і таке інше. «Он як?» – сказав Сем. «Ну, а ти зондування пройдеш?» – спитав Ян. «Боюся, ні. Слухай, зранку я бачив машину, що її, мабуть, найточніше буде називати матом. Це щось звичайне?» «Так, з'явилося зо два роки тому. Їх наш юний Леонардо вигадав однієї ночі за чаркою Соми. Тепер, як концепція карми вкоренилася, вони стали вигідніші за податківців. Кажуть, коли товариш громадянин напередодні свого 60-ліття являється до лікарні імені свого улюбленого божества, то молотовний рахунок громадянина зіставляють із рахунком гріховним, щоб визначити його майбутню касту, а також вік стать і стан здоров'я його наступного тіла. Файно, спритно. Я зондування не пройду, заявив Сем. Хай би скільки молотов нагромадив. За гріхи, злапають. І які ж то гріхи? Ті, у котрі я ще не впав, але які вже записуються в моїх думках, Бо я їх саме обмірковую. Збираюся виступити проти богів? Так. Яким чином? Ще не знаю. Та почну з того, що до них звернувся. Хто їхній начальник? Не можу когось назвати. Панує Тримурті, септо Брахма, Вішно і Шива. Хто з них і коли саме начальство, я не скажу. Дехто стверджує, ніби Брахма. Та хто ж вони насправді? Ян похитав головою. Не знаю. Вони ж носять не ті самі тіла, що й покоління тому. І всі звуться іменами богів. Сам підвівся. Повернуся пізніше, або прийшлю до тебе. Хочеться вірити. Ще подній. По Сем заперечно мотнув головою. Пора мені знову стати Сідгартхою, поснідати в гокананому заїзді і голосити там про свій намір завітати до храмів. Якщо наші приятелі тепер боги, вони певно спілкуються зі своїми жерцями. Сідгартха йде молитися. Тільки не за мене, попросив Ян, наливаючи собі ще одну. Не впевнений, що переживу Божі відвідини. Сем усміхнувся. Вони не всемогутні. Щиро на це сподіваюся. Але, боюся, це вже ненадовго. Доброго плавання, Яни. Скау! По дорозі до храму Брахмен князь Сідгартха затримався на Ковальській вулиці. За півгодини він вийшов із крамниці в супроводі стрейка й трьох челядників. Усміхнувшись так, буцімто щойно зазирнув у майбутнє, пройшов центр Магартхи, дійшовши нарешті до високого розлугого храму Творця. Незважаючи на витріщання черги перед матом. Князь піднявся довгими положистими сходами, зустрівшись перед входом до храму з верховним жерцем, якого заздалегідь, сповістив про свій візит. Сідгардха та його підлеглі війшли до храму, розброїлися і віддали попередні поклони в бік святилища. Тільки тоді князь звернувся до жерця. Стрейки решта відійшли на шанобливу відстань, а їхній пан вручив служителю церкви важкий гаманець і мовив «Хочу б поговорити з Богом». Вивчаючи його обличчя, жрець відповів. Храм відкритий для всіх, владарю Сідгартхо. Тут можна спілкуватися з небесами скільки завгодно. Я не зовсім це мав на увазі, уточнив Сідгартха. На гадці в мене було дещо приватніше, ніж офіра і довге літання. Не зовсім розумію. Але ж вагу гаманця відчуваєш, га? Він містить срібло. Другий ось тут у мене містить золото. До сплати по одержані послуги. Хочу скористатися вашим телефоном. Теле... чим? Систему зв'язку. Був би ти з перших, як от я зрозумів, ви про що йдеться. Щось я не, запевняю. Мій виклик не матиме негативних наслідків для твоєї посади. Я знаю, про що кажу. А моє вміння тримати язик за зубами серед перших завжди ставило на зразок. Якщо це тебе заспокоїть, виклично сам першу базу і запитай. Я почекаю тут, у притворі. Скажи, мовляв, Сем хоче перекинутися слівцем з Тримурті. Вони приймуть дзвінок. Ну, не знаю. Сем вийняв другий гаманець, і зважив його на долоні. Жирцеві очі так і вп'ялися в нього, він облизав губи. Чекай тут, звелів жрець і, розвернувшись на місці, вийшов із притвору. У саду пурпурового лотаса дзенькнула Іллі п'ята нота арфи. Брахма розвалився на краю підігруваного басейну, де саме купався з гаремом. Він відкинувся на лікті, ноги погойдувалися у воді, очі були начебто заплющені. Але з-під довгих вій він уважно стежив за дюжиною дівчат, які бавилися в басейні, сподіваючись уловити схвальний погляд чи два на свою смагляву, неабияк м'язисто довго телесість. Чорним накорічнімому виблискували його скойовджені мокрі вуса. Волосся падало на спину воронячим крилом. Він яскраво всміхнувся у відфільтрованому сонячному світлі. Однак жодна цього наче й не помітила, тож він прибрав усмішку з обличчя, ніби згорнувши її. Усю свою увагу дівчата зосередили на водному полу, у яке захоплено грали. Штучний вітерець полоскотав Брахмані ніздрі ароматом жасміну і саду, аж тут знову залякнула Ілі. Сигнал зв'язку. Брахма зітхнув. Він так хотів, щоб його обожнювали, цю могутню статуру, ці дбайливо виліплені риси. Обожнювали як чоловіка, а не Бога. Але хоч це неординарне удосконалене тіло й уможливлювало подвиги непосильні жодному зі смертних. Він і далі ніяковів у присутності такого старого бойового огора, як владар Шива, бо той, здавалося, вабив жінок значно більше, хоч і тримався звичайної тілесної матриці. Стать не виходила за суто біологічні межі. Хай як він намагався придушити пам'ять і знищити той сегмент духу, Брахма народився жінкою, і якимось чином усе ще нею зоставався. Ненавидівши це, він постановив раз за раз перевтілюватися у виразно мужніх чоловіків. Так і робив. Та й досі почувався якось ні в ні в тих, нібито знак його істинної статі був витаврований просто на чолі. Від цього йому кортіло тупати ногами і гримасувати. Він устав і поважно пішов по павільйону, по скарликові дерева, покручені в певній гротескні красі. Повз шпалери повиті і помеєю, ставки з блакитним лататтям, низки перлів на кільцях зі щирого білого золота. Повз лампи у вигляді дівчат і три ноги, де тліли пряні пахощі, повстатою восьмирукої синьої богині, яка, якщо правильно до неї звернутися, грала на війні. Брахма війшов у павільйон і перетнув його, наблизившись до кришталевого екрана, навколо якого обкрутився бронзовий наг із власним хвостом у зубах. Увімкнув механізм відповіді. На екрані з'явився був сніг перешкод, який перетворився на обличчя верховного жерця його храму в магарці. Жрець упав навколішки, тричі торкнувся до лівки своїм кастовим знаком і проспівав. І з чотирьох божих чинів і вісімнадцяти райських воїнств найможнішим є Брахма-Всетворець, владар високих небес і всього під ними. Лотос спнеться з твого пупа, руки твої збурюють океани, ноги твої за три кроки всі світи обходять. Барабан слави твоєї вбиває жах у серцях ворогів твоїх, на правиці твоїй колесо закону. Стриножуєш лиха, а за тобі змія, чолом тобі. Зіглянься на молитву жерця твого. Благослови й вислухаю, Брахма. Підведися, жерче», – відказав брахма, забувши, як того звуть. Що за надважлива справа спонукала тебе отак мене викликати? Жрець підвівся, зиркнув на мокру брахману постать і знову відвів очі. Владарю, заговорив жрець, аж ніяк не хотів я тебе турбувати в копелі, але один із твоїх поклонників саме хоче обговорити з тобою якесь питання, як я розумію, надважливе. Один із поклонників, то скажи йому, що Брахмасе слухач почує кожного. І хай молиться мені в установленому порядку у святилищі храму. Брахмана рука потягнулася до вимикача, але спинилася. Звідки він дізнався про лінію храм небеса? поцікавився він. Про пряме спілкування святих із богами. Він стверджує, відповів жрець, ніби належить до перших. А ще звелів переказати таке Сем хоче перекинутися слівцем з стримурті. Сем? перепитав Брахма. Сем. Та ні, це, напевно, не той Сем. Цей чоловік що його в нас знають, як Сідгартху, демонів. «Чекай на мою ласку», – мовив Брахма, співаючи всяких підхожих віршів із вет. «Почув тебе, владарю мій», – відказав жрець і заходився співати. Брахма перейшов до іншої частини павільйону і довго стояв перед гардеробом, вирішуючи, щоб таке надягти. Почувши, що його, кличуть князь відволікся від споглядання храмового інтер'єру. Жрець, чиє ім'я він забув, Запрошував іти за ним. Коридор привів їх до комори. Жрець із грюком намазав приховану зачіпку, а тоді потягнув стелаж, який відчинився назовні, наче дверна стулка. Пройшовши крізь ці двері, князь опинився в багато оздобленій капливці. Над вівтарим пультом жернів екран, оперезаний бронзовим нагом із власним хвостом у зубах. Жрець тричі вклонився. Чолом тобі, правителю Всесвіту, найможніший із чотирьох божих чинів і вісімнадцяти райських воїнств. Із пупа твого гопнеться лотос. Руки твої збурюють океани, ноги твої за три кроки. – Підтверджую, правду речеш, – перервав його Брахма. – Благословенно тебе і почуто. А тепер йди собі. – Ага. – Саме так. Сем без сумніву, платить тобі за приватну розмову, хіба ні? – Владарю. – Годі. Геть. Жрець похавцем уклонився і вийшов, зачинивши за собою стелаж. Брахма вивчав Сема, одягненого в темні джодпури і каміс кольору небесної блакиті із синьо-зеленим земельським тюрбаном на голові, підперезаного тім'яним залізним ланцюгом, на якому висіли пусті піхви. Самі собі вивчав свого візавіт, що стояв на чорному тлі в пір'яній накидці поверх легкого кольчужного комбінезону. Під горлом накидку тримала застіпка з вогняного опалу. На голові Брахма мав пурпурову корону, де пульсували метисти, а в правиці держав берло, увінчене дев'ятьма таланними самоцвітами. Очі його парою плям темніли на темному виді. Десь поза ним лагідно бренькала віна. Сем, мовив він. Сем кивнув. От силкою згадати, хто ти насправді владарю брахму. Мушу визнати, що не можу. Саме так і годиться, сказав Брахма, коли ти бог, який був, є і завжди буде. Гарне в тебе враннячко, зауважив Сем. Нічогеньке таке. Дякую. Мені важко повірити, що ти досі живий. Я тут перевірив а ти ж півстоліття не звертався по нове тіло. Ризикуєш?» Сем знизав плечима. «Життя сповнене ризику, випадковості, непевності». «Правда?» – погодився Брахма. «Прошу, візьміть стільця і сідай. Улаштовуйся зручніше». Сем так і зробив. Коли знову підвів очі, Брахма вже сидів на високому престолі, вирізбленому з червоного мармуру, над яким нависав балдахін такого ж кольору. «На вигляд не вельми зручно», – зауважив гість. Поролонова подушка, відповів усміхнувшись Бог. Кури, якщо хочеш. Дякую. Сем видобув із кисета на поясі люльку, дбайливо її натоптав і розкурив. Що поробляв увесь цей час? Спитав Бог. Відтоді, як полишив небесне сідало. Плекав власні сади. Відказав Сем. Таких нам якраз бракувало в секції гідропоніки. Власне, тепер твоя поміч нам навряд чи завадила б. Розкажи нам більше про своє перебування серед людей. А таке. Гулюю на тигрів, сварюся із сусідніми царками за кордони, тримаю в тонусі гарем, бавлюся ботанікою. Живу собі потроху. Сили мої вже не ті, і я знову хочу назад свою молодість. Та як я зрозумів, щоб її повернути, мушу пройти проціджування місків. Чи це правда? Певною мірою. І навіщо, дозволь запитати? Щоб верх взяло над злом добро, з усміхом мовив Бог. Припустимо я злий, почав цим. Як саме, наді мною візьмуть верх. Тобі доведеться відробити свій кармінний тягар у нижчій подобі. А чи не пам'ятаєш бува конкретних цифр? Відсотка тих, над ким беруть верх, проти тих, хто бере. то все знавистий, не сумнівайся, відказав Брахма, позіхаючи і прикриваючись з Берлом. Але, правду кажучи, саме ці цифри підзабув. Сем пирхнув. То кажеш, у небеснім місті є вакансія садівника? Так, підтвердив Брахма. Не хочеш спробувати? Та й не знаю. Може і так? «А може й ні, га?» «А може й ні», – погодився Сем. «За давніх часів цього воловодіння з мізками не було. Якщо хтось із перших хотів поновлення, то оплачував собі тіло і одержував послугу. Давні часи вже в минулому, Семе. На порозі нова доба. Так можна й подумати, ніби ви прагнули усунути всіх перших, хто не став до ваших лав. У пантеоні вистачить місця багатьом, Семе. Знайдеться і тобі, Ніша, якщо ти тільки захочеш її посісти. А якщо ні?» тоді подавай заявку на тіло в палаті карми. А якщо я оберу божественність? Тоді твого мозку не зондуватимуть. Кармовладцям звелять обслужити тебе швидко та якісно. Прийшлють летючу машину, яка забере тебе на небеса. Від такого хоч не хоч замислишся, — визнався. Я десь таки люблю цей світ, хай він і борсається в темній добі. З другого боку, ця любов ніяк не допоможе мені насолоджуватися всім тим, чого я бажаю, якщо мене приречуть на справжню смерть або блукання джунглями в мавп'ячій подобі. Та, не надміру, я люблю й штучну досконалість, таку, що панувала на небесах, коли я там був востаннє. Дай-ну помитикую хвильку. «Вважаю цю нерішучість проявом зарозумілості», – заявив Брахман. «Коли вже зробила аж таку пропозицію?» «Знаю, Іллибонь на твоєму місці вважав би так само. Але якби я був Богом, а ти мною...» То, поза сумнівам, я б милосердно промовчав трохи, поки людина обдумає рішення чималої ваги щодо свого життя. Семе, але ж ти й варивода. Хто б ще змусив мене чекати, коли його безсмертя висить на волосині? Ти ж не надумав, бува, зі мною поторгуватися? Ні, у моїй сім'ї завжди вміли продати слона, і я таки дуже прагну дечого. І чого ж? Відповідей на кілька запитань, які вже давненько не дають мені спокою. А саме? Як ти знаєш, понад століття тому я припинив ходити на засідання Старої Ради, бо вони перетворилися на довжелезні збіговиська, де ухвали свідомо відкладали, та які стали насамперед приводом для гулянок і перших. Не те, щоб я був проти гулянок. Власне, півтораста років я їх відвідував, аби тільки знову хильнути добрячого земного бухла. Та мені здавалося, що нам слід щось робити з пасажирами, а так само з нащадками наших численних тіл, замість кинути їх на в лихому світі на шляху назад у дикунство. Мені здавалося, що нам, членам екіпажу, слід допомагати їм, прилучати до корисних технологій, які ми зберегли, замість вибудовувати собі неприступний рай, а до світу ставитися, мов, до мисливських угідь в комплекті з публічним домом. Тож я довго думав, чому цього не зробили. Це, як на мене, був би чесний і справедливий спосіб керувати світом. «То ти що, акселераціоніст?» «Ні», – відповів Сем, – «просто допитливий». Мені цікаві резони, ось і все. Тоді відповім, мовив Брахман. Річ у тім, що вони не готові. Якби ми почали негайно, то так, це було б можливо. Та спершу нам було байдуже. Відтак, коли постало це питання, ми не були одностайні. Минуло забагато часу. Вони не готові і не будуть готові ще багато століть. Якщо тепер на них зваляться передові технології, то немінучі війни призведуть до руйнування тих пуп'янків, на які вони вже спромоглися. А вони ж пройшли чималий шлях започаткувати цивілізацію на взір своїх стародавніх пращурів. Але вони й досі діти, і наші діти бавилися б нашими дарами, неодмінно б опекалися ними. Вони наші діти, породжені нашими давно мертвими першими тілами, а згодом другими, третіми і багатьма наступними. Тож ми несемо за них батьківську відповідальність. Ми не маємо права допустити їхньої акцелерації аж до промислової революції, яка знищить перше стале суспільство на цій планеті. Найліпший спосіб виконувати наші батьківські функції скерувати людей за посередництвом храмів, як ми це й робимо. Боги й богині, по суті, батьківські постаті, то хіба ж неправильно і несправедливо те, що ми беремо на себе ці ролі, сумлінно їх виконуємо? Нащо ж тоді ви знищуєте їхні власні паростки технологій? Друкарські верстат, за моєї пам'яті, перевинаходили тричі і щоразу знову забороняли. І з тих самих міркувань вони не були готові. І вони насправді його не винаходили, радше згадували. Це була річ із легенди, що їх хтось брався відтворити. Якщо щось має з'явитися, то тільки внаслідок чинників, уже наявних в культурі, а не викульгнутих з минулого, мов би, витягнутий із капилюха кролик. Гранція Брахма видається мені тонюсінькою. Виходить, ваші поплічники, ниж перед собі світом, знищуючи будь-які ознаки прогресу, на які лише натраплять. Неправда, мовив Бог. Ти що ж гадаєш, ніби ми бажаємо без кінця нести тягар божественності, ніби ми прагнемо зберегти темну добу заради того, щоб вічно мучитись у своїх вимушено прибраних божих подобах? Однім словом, так. Візьмемо той й молитвомат, що був ваніє перед цим самісіньким храмом. Хіба він на одному культурному рівні з колісницею? То трохи не те. Громадяни шанують його як божественний прояв і не ставлять запитань із релігійних міркувань. От якби ми їх із порохом познайомили... Припустимо, якийсь атеїст поцупить таку машинку і розбере її. Припустимо, це буде місцевий Томас Едісон. Що тоді? На них хитромудрі кодові замки. Якщо молитвамат відкриє хтось, крім жерців, він вибухне і забере порушника з собою. А ще я помітив, що ви, попри всі зусилля, таки не завадили їм навчитися гнати спиртне. Тож вигахнули акциз, який треба платити храмам. Людство завжди шукало полегші в петві, констатував Брахма. Поятство зазвичай включало до релігійних церемоній щоб відчувати менше провини. Справді, першими намагалися заборонити алкоголь, але швидко побачили, що це марно. Отже, в обмін на акциз їхню випивку благословляють. Менше провини, менше похмілля, менше взаємо до корів. Воно, бач, має психосоматичний ефект, а сам акциз не такий уже і високий. І чого ж тоді скільки охочих до несвященного піла? Семе, то ти прийшов молитися, а натомість зглозуєш. Я погодився відповідати на твої запитання, а не дискутувати про політику деєкратів. Ти вже визначився щодо моєї пропозиції? Так, Мадлено, відповів Сем, я тобі вже казав, яка ти гарна, коли розгнівана. Брахму аж підкинула з престолу. Звідки? Звідки знаєш? – заверіщав Бог. То я й не знав, щиро кажучи, дотепер. Це була просто здогадка на основі пам'ятних особливостей мови і жестикуляції. Отже ти нарешті зіснила прагнення свого життя, га? Закластися готовий, що і гарем маєш. То як воно, мадам, стати з дівулі справжнісіньким мачо? Закладаюся, кожна лесба у світі позаздрила б, якби знала. Ну і вітання. Брахма випростався на весь рист і гнівно зіркнув на сема. Престол за його спиною, наче палав. Війна й далі безпристрасно бренькала. Бог підніс берло і виголосив Приготуйся до брахминого прокляття. За що ж? перебив Сем. Бо я розгадав твою таємницю. Але якщо я стану Богом, то яка різниця? Інші, напевно, теж знають. Чи ти сердишся, бо я мусив тебе трохи подразнити". Інакше б не дізнався, хто ти насправді. Та я був припустив, що ти цінуватимеш мене більше, якщо покажу, чого вартий, проявлю так свою кмітливість. Коли образив, прошу вибачення. Я проклинаю тебе не через те, що ти вгадав, і навіть не через те, як ти вгадав, а через те, що ти з мене кепкував. Кепкував? Здивувався Сем. Не розумію. Я не мав наміру тебе зневажити. За давніх часів ми з тобою завжди ладнали. Просто згадай їх і зрозумієш, так і було». Чого б це ставив себе під загрозу, кипкуючи з тебе тепер? Бо надто швидко бовкнув те, що подумав, не подумавши вдруге. О, ні, володарю мій, я просто жартував із тобою, як у звичайній бесіді чоловіка з чоловіком про щось таке. Мені прикро, якщо ти зрозумів це хибно. Запевняю, я заздрю твоєму гарему і, поза сумнівом, якось уночі спробую туди прокрастися. Якщо ладно проклясти мене тільки за подив, тоді проклинай. Він пихнув люлькою, ховаючи усмішку за хмаркою диму. Врешті-решт Брахма риготнув. «Я таки трохи запальний», – пояснив він. «І, мабуть, дещо занадто вразливий, коли йдеться про моє минуле. Звісно, я часто жартував так з іншими чоловіками. Тебе прощено. Я скасовую своє розпочати прокляття. То, як я розумію, ти вирішив пристати на мою пропозицію? Саме так», – сказав Сем. «Ну і гаразд. Я завжди відчував до тебе братерську любов». А тепер йди і виклич мого жерця, щоб я ядаємо вказівки стосовно твого перевтілення. Скоро побачимося знову. А як же владарю Брахма? Сем кивнув і відселютував люлькою. Тоді відхилив стелаж і вийшов шукати жерця. У голову йому лізли всілякі думки, але цього разу він їх не висловлював.